saya baca sampai akhir tajuh la ya bolanna mustahame janganlah sekali-kali kencing salah seorang kamu di tempat dia mandi mustaham bilik mandi jangan kencing di situ sumaya ta syru apakah yang terlarang itu kita kencing kemudian mandi atau memang secara mutlak kita tidak dibolehkan qiyas di kalangan ulama ada yang mengatakan yang makruh itu kalau kita kencing di sana kemudian kita mandi kalau seakan kita kencing saja, tidak mengapa? Itu tidak betul. Sebab kenapa? Yang walaupun kita tidak mandi pada waktu itu, tapi saat ketika dengan kita, kita buang air di bilik mandi kita atau dengan kamar mandi kita, itu maknanya mungkin saja nanti setelah beberapa waktu berikutnya, yang mungkin pada waktu kita beruduk, yang mungkin pada waktu kita mandi, yang mungkin pada waktu kita sumbah yang akan wujud was-was dalam diri kita. Tadi waktu saya ke sana sebelumnya kan ada yang kencing, sebelumnya ada yang buang najis, sebelumnya ada kotoran. Mungkin keprajakan pada pakaianku, kena anggota tubuhku. Akhirnya kita jadi waswas. Nabi kita mengatakan tak inna ammat al minhu. Kebanyakan waswas -was itu daripada itu. Maksudnya daripada orang yang kencing til mustahamma di tempat dia mandi. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tata cara kita membuang air, tata cara kita menunaikan hajat lah ya bulan nahadukum di johren. Janganlah sekali-kali dengan salah seorang kamu membuang kencing di johren pada lobang, lobang itu dengan tanah-tanah yang retak. Masyaallah tabarakallah. Kalau seperti di masjid mungkin tidak nampak kelihatan. Jangan dikatakan tidak nampak kelihatan. Pasir tidak pasir, tanah tidak tanah, rumput, rumput tidak rumput. Yang kalau pada tu dengar rumputnya kita buka, yang kalau pada tu dengar rumputnya kita keluk hilangkan atau kita tarik, yang kalau pada tu dengan kotorannya, sampahnya kita tengok, ternyata di sana terdapat sejumlah sekian daripada binatang-binatang yang kecil seperti semut. Jadi binatang, katakan saja dengan semut, dengan lalat, dengan nyamuk. Itu juga makhluk-makhluk Allah yang mempunyai hak untuk hidup di permukaan bumi. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada satupun hanya kita tidak mengerti. Apa hebatnya nyamuk dijadikan Allah dengan lalat, dengan lipan, dengan serangga, dengan burung, dengan bibit, dengan itik, dengan ayam yang melebihi sedekahnya tidak halal dimakan. Tidak ada satupun yang sia-sia. Coba ikuti. Ada Bernamaj, ada dengan, apa namanya, dengan, dengan apa Bernamaj disebut? Program Asyik Doktor Mustafa Mahmud, kalau tidak salah, yang bertajuk Al-Ilmu Wal-Iman. Al-Ilmu Wal-Iman itu bahasa Arab. <tuh> Masya Allah, dengan kita kita jadi kaget Yang dengan kita kita jadi kagum Rupa-rupanya setelah dianalisa Dan juga setelah dipelajari tiada ada satupun yang sia-sia Dari sejumlah sekian makhluk-makhluk Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Al ilmu wal iman Apa salah kau Kata semut Apa salah kau kata serangga Saya gigit kamu tidak Sombong tidak Angkuh tidak, Zalim, tidak. Eh, Menipu tidak korupsi atau ritual pun juga tidak. Loh kenapa dengannya sampai dibanjiri dengan air kencing? Dia tanya, seenak-enak kita saja, sewenang kita saja, buang air kencing sebarangan. Shhh, deras lagi. Kalau tak deras, sabalah, mungkin dia boleh mengelak. Jadi yang boleh main karate atau boleh main apa, dia langsung lompat. Dia boleh menyingkirkan. Sementara kalau dengan kencingnya deras, Mungkin dia sedang dengan anak bininya, mungkin dia sedang berehat, mungkin dia sedang duduk, mungkin dia sedang mengelamur. Kan kita tidak mengerti dengan bahasa semut. Bayangkan dengan lajulah Sulaiman, qalat namlatun, apa perkataan daripada 16 lah, yang sertainya dengan pasukan daripada tentera Sulaiman alaihis berjalan, udkhuluma sakinakum, Sulaiman wa masuk jangan menyandar. Ya, betul, saya tegur kamu. Kalau berkenan ya, kalau berkenan silakan keluar. Pergilah masakina kamu ke tempat kediamanmu layah timalah Sulaiman wa jangan sampai dengan kalian akan dikilas dan juga akan dihancurkan oleh Nabi Allah Sulaiman dan juga dengan pasukan dan juga dengan tentara-tentaranya Masya Allah Sekecil semut, sehinat semut Ternyata mempunyai cakapan yang Begitu pasir antara sesama mereka Mempunyai juga, mereka juga mempunyai radar Mempunyai bahasa isyarat Yang dengan isyaratnya yang lain boleh Mengerti apa kira-kira Kesalahan daripada binatang-binatang yang kecil Seperti semut, yang sehingga Terseksa dengan kencing kita Terseksa dengan kotoran kita Masya Allah Islam yang memerintahkan kepada Makhluk-makhluk Allah seperti semut Harta nampak itu curiha sampai dengan semut di dalam lobangnya harta asamaka harta Sampai dengan ikan di dalam laut Memohonkan keampunan kepada penuntut-penuntut ilmu Dengan perbuatan yang mereka lakukan Itu kalau kita ingin mengenal hikmat dan rahasianya Patut dan wajar memang dengan mereka mendoakan kita Sebab kita yang mengenal hak mereka sebagai binatang yang baik Sebagai binatang yang lemah Jangan kencing di situ <tuh> Jangan ganggu yang itu Tadi sudah saya katakan Hanya takat dengan bau-bauan kotor saja Tidak diperkenankan di dalam Islam Bagaimana kira-kira Kalau dengan sikap yang menggores hati dan perasaan Bagaimana kira-kira dengan kelakuan yang tidak menyeronokkan Bagaimana kira-kira dengan perbuatan yang tidak berkenan di hati seseorang Antum. Kalau ingin mengenal dengan kedudukan kita, kita adalah makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Itu yang saya ingatkan. Jadi, jangan tegang, Jangan sampai terperanjat dan terkejut kalau saya berkata semacam tadi. Kenapa? Zin mungkin wali Allah mungkin, mungkin min ibadillahi salihin mungkin min al asqiyah mungkin min al awliyah mungkin min ash shada ash ah. mungkin dia sudah mempunyai istana di dalam sorga mungkin pada malam pertama dia sudah terampuni segala dosa kesalahannya patutkah kita duduk dengan keadaan yang tidak layak di hadapan saudara kita apalagi kita di majlis ilmu. itu yang saya tekankan dalam pengajian kita dari sejak dahulu saya tidak berkenan yang walaupun saya tidak menegur tetap hati tidak berkenan tidak berkenan tengok seorang yang blak ajar menyendar begitu releh saja itu mengganggu situasi majelis mengganggu konsentrasi kita yang sehingga dengan pikiran kita kita tidak terarah lagi kepada pengajian kenapa sebab bagaimana saya katakan tadi kita inginkan majelis kita majelis yang disaksikan dan yang disertai oleh para malaikat majelis yang memang betul betul akan menyeronokkan hati dan perasaan setelah kita kembali ke akhirat masya Allah, tabarakallah wujudkan Al-ehtiram, al mutabadil saling hormat penghormati antara sesama kita. Tapi nanti kita ada waktu relek, ada waktu kita santai, waktu kita selesai selesai, jadi terus terang, tanpa minum kopi sisa. Siapa yang pernah minum sisa? Sisa kan ada yang mengatakan halal. Sisa bukan merokok, bukan sisa yang, yang panjang yang pakai pipe panjang itu, Hah. haram juga lah kulihat dan dikatakan rokok haram Masa dengan si halal ketuh ketulahan lah lah hal atau santai kita lalai nonton bola kok ada masalah sebab memang suasana relek tapi suasana yang memang serius kita serius yang penuh dengan taklim Ada yang kita ikuti nanti kita akan tengok macam mana Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala dengan perguruan beliau dengan Imam Ahmad rahimahullahu Setelah setengah jam yang menyusul Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya bulan, ya agama Islam yang begitu indah, begitu indah yang mengajarkan kepada kita. Janganlah sekali-kali dengan kamu kencing di lubang. Juhrin artinya lobang Itu dengan tanah yang retak Itu dengan belahan daripada pasir Atau dengan belahan daripada sohro dikhawatirkan Ada kalajengkein Ada ular Ada semut Kalau kecilnya seperti semut Dia yang terganggu dan kebanjiran Tapi kalau seperti dengan ular Dia akan keluar langsung mendonkam kita Mungkin kita akan disumbar ular Coba Kita kan sudah terbuka pada situ Ayo Kira-kira roketnya siapa yang menang Apakah roketnya ular atau roketnya kita? H ular ke atas macam itu H kita ke bawah. Jelas kita yang kalah. Kata ular bukan salah, bohong yang salah. Kenapa dihadapkan ke bawah? Dia mau terbang. Dia terkejut, terperanjat, kejut langsung. Kita pun terkejut. Masya Allah, sabar. Allah, alangkah bijaksananya hukum yang menganjurkan kepada kita untuk tidak buang air di bawah pokok kayu yang berbuah. Ataupun juga pada lubang Saya dari sejak datang sampai sekarang Menyeru Masyarakat Kalimantan secara khusus Di Kalimantan Selatan Di Kalimantan Tengah saya bercakap Di Kalimantan Timur juga tidak ketinggalan Kalau di Malaysia sudah tidak sering saya sebut Sebab di Indonesia Secara khususnya di Kalimantan Masih ada yang namanya Jamban Di Sungai-Sungai Malaysia sejak tahun 70-an ke belakang. Tahun 70-an kebelakang jangan jamban-jamban jam, di sungai-sungai masih ada. Sekarang sudah tak ada lagi. Di Indonesia masih ada. Di Kalimantan. ya yang baik kita saya katakan baik. Yang tidak saya katakan tidak. Bukan kita membuka kartu atau membuka kartu kita tidak. Akan tetap itulah suatu hakikat yang dengan masyarakat masih membudayakan perkara itu. Tertanam dan mendarah daging. Barangkali sejak pada beberapa abad yang lalu. Buang najis, buang kotoran di sungai-sungai. Saya merasa salut. Apa salut? Asah bangga Yang setelah ketika berkunjung ke Thailand Baik itu dengan Menara Tewa Baik itu dengan Yala Dengan Dala Dengan Kotani Harta pusat pelacuran sekalipun Apa pusat pelacuran dimana? Hanyai Hanyai Hanyai atau Hanyai Allah Kenapa saya diturunkan di situ pada tidur Saya juga tidak tahu Saya juga tidak tahu Jadi pertama kali saya ke Thailand Pengajian di Yala yakpada itu dengan tiket saya dari Jakarta menuju Bangkok, jadi Bangkok ke haji, disambut sama kawan-kawan. Sedikit punya sedikit ternyata turis yang pergi ke sana itu tidak lebih tujuannya daripada untuk melajor saja untuk melakukan perbuatan yang terkutuk. Yang walaupun di haji kali bukannya suka dengan jalan yang lebar, bebas tol, tidak ada bayaran tol, jalannya bersih dan lebar Hindu yang punya kerajaan. Masya Allah, kita di negara Islam belum sanggup semacam itu Kita tidak buat perbandingannya dengan Mesir Kita dengan Malaysia sebab kita setanah di Indonesia suka jatuh, suka jatuh, bayar, bayar, bayar, jalan tol bayar, bayarnya mahal, jalannya sempit tambah jam lagi. Di Thailand negaranya Hindu, tuh dengan taksin ternyata tak ada yang namanya tol, jalannya lebar bersih dan luas. Kemudian yang berikutnya sungainya jernih, jernih sekali. Nabi kita bersabda, ittakul malai naksalas. Elakan diri kamu daripada tiga perkara terkutuk. Al-Burah Zubil Mawarid Membuang kotoran pada saluran air Di Telaga Jangan Di Kali Jangan Di Sungai Jangan Yang walaupun airnya lebih dari dua kolah Yang walaupun airnya banyak Tetap-tap yang semacam itu tidak setap kita lakukan Seperti akan mencumalkan air yang diminum Hola. Yang kedua Wakari akik tarik Mesir, ni Mesir kena di sini dan hembuang air di pinggir jalan. Nanti kita lanat, ya yang dilanat semua budaya, sulit. Padahal kalau kita lihat dengan keretanya, kalau kita tengok dengan tali lehernya, kalau kita lihat dengan kot dan bajunya, kalau kita lihat dengan penampilan dan tampangnya, tampang lain dengan tampan ya. <tuh> Kalau kita lihat dengan tampaknya, Mas Alladobaroka ta rambutnya mesir kan keriting, perawakan orang mesir kan tinggi, kulit mereka putih, tapi kencing pinggir jalan. Terakhirnya <tuh> kita nggak sholat kita yang semacam itu. <tuh> Nanti kita laknat Hindarkan diri kamu daripada tiga perkara terkutuk Satu, kencing di tepi jalan. Kedua, buang air di mauridilma saluran air. Yang ketiga. <tuh> wadzillu wadzilli atau di bawah naungan wadzilli itu so, seperti dengan tempat kita berehat untuk kita menunggu bas, dosion bas misalnya itu disebut dengan zil atau tempat kita relek, tempat kita santai kadang-kadang di depan rumah tempat kenaungan kita tempat kita berkumpul tempat kita beristirahat jangan buang kotoran di situ itu akan menyebabkan orang akan melaknat kita waliyadzillat kawala rahimahullah ta'ala <tuh> sitru Ma baina a'yunil sinni wa awrati bani Adam idza dakala ahadukumul khala bismillah sebagai dinding pemisah sebagai penutup dan pelindung kita daripada pandangan jin sebagai penutup dan pelindung pandangan jin daripada aurat bani Adam daripada aurat manusia pada waktu dia masuk ke tandas itu dengan mengucapkan bismillah akwal secara khusus tidak payah dengan bahasa statistik dan tidak payah kita tanyakan. Tapi yang secara jelasnya, kira-kira apakah semua kita yang kalau pada waktu mandi, kita mandi pakai tuala atau pakai kain basah? Mungkin dengan sebagian kita, kita tutup yang wajib-wajibnya saja. Yang dengan segitiga pengaman saja. Kan segitiga pengaman itu namanya segitiga pengaman. Taulah bahasa Cuba, bahasa sekitar kami itu bahasa alami itu bahasa internasional. Jadi, apakah semua kita kalau pada waktu kita mandi kita gunakan kain, kita gunakan kain basah tujuannya tidak lebih daripada untuk menutup daripada basah sampai kelotot. atau dengan kita pada waktu kita mandi kita pakai celana dalam saja boleh terangjang pun juga boleh. Tapi kalau pada waktu kita telanjang, kan jin tu tengok kita takut kalau setan masih ada di dalam tandas. Masyaallah subhanallah dia tengok begitu. Allah, gratis lagi tak bayar. Masyaallah tabarakallah tapi pakai teropong dia. Tak payah pakai lampu sudah nampak kelihatan. Persis di hadapan di kita mandi. Tu dengan dos air keluar jinnya tengok di situ. Nongkrong dia ya Allah. Sana dia tengok. Itu hadis. Ayat yang mengatakan Innu yaraku huwa wakabilumin haydulah sarounahu. Jin itu tengok kamu pada waktu kita tidak menyaksikan mereka di mana mana ada manusia, di mana dengan jumlah jin lebih banyak daripada kita, di mana kita di sana ada jin. Baik itu dengan jin islam maupun juga dengan jin kafir. buka saran saja kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Sain, yang diantaranya kitab yang bertajuk Hewar Maasyayatin. Pernah saya diskusikan sebelum saya balik ke Malaysia. Jadi Hewar Maasyayatin, jadi dialog bersama syaitan, juz satu, juz kedua, cerita mengenai pengalaman beliau bermuamalah dengan jin dan syaitan. Itu diantaranya yang menyebabkan dengan jin merasuk ke dalam tubuh wanita histeria dia. Ternyata seperti disantet Ternyata seperti kena perbuatan seseorang Ternyata seperti diseher oleh seseorang Selidik punya selidik bukan kena santet Bukan kena seher Justru dia dirasuk oleh jin Bila jin masuk Persis pada waktu dia mandi Persis pada waktu dia dalam keadaan kudur Persis pada waktu dia mengganti pakaian Kan dengan seorang wanita Berawak putih, molos, bersih, jelita dan mempesona Jin itu juga punya nafsu Asya Allah Dia sampai mengusap dada Allah Jangan dia bukan main Jadi jangan salahkan Jin kalau dia masuk ke dalam tubuh wanita tadi itu Sebab dengan wanita Tidak meminta perlindungan kepada Allah Kalau akan mandi telanjang Kalau akan buka aurat, Kalau akan buka bukan di dalam tandas Kalau hanya memakai seketika pengaman saja Di waktu mandi Baca zikir sebelum masuk Bismillah Allahumma ma'ini ahudu di kami Al-kubu siwal taba'is Nabi kita bersabda Satru Ma bainana wa baina a'yunil jen Zikrullah Sebagai curang pemisah Dinding pemisah Yang membutuhkan jin daripada melihat kita Itu dengan mengucapkan Bismillah Ya kulu Sallallahu alaihi wasallam Karena jika keluar jemina al-qalai, tanah bufranak ya Allah. Tiada kerap berapa lama? Jadi kita berbuat kesalahan di situ. Apakah kalau pada itu dengan kita kita buang air? Apakah kalau pada itu dengan kita kita berak dan kencing? Berarti kita melaksanakan satu kesalahan? Kita buang air kerana darurat, kita buang air kerana terpaksa, kita buang air suatu kewajiban, wajib kita buang air sebab kalau terbiarkan dia akan mengganggu dengan kesehatan kita. Yang walaupun mungkin paling lama yang ceret deret barangkali sampai 15 menit sampai setengah jam sekalipun ternyata Lengah, lalai Hanya dalam jangka 10 menit Itu dalam keperluan diri Yang kalau tidak kita keluarkan Kita akan terganggu Atau kesehatan kita akan terjejaskan Ternyata nanti kita mengajarkan kepada kita Untuk kita beristirahat kepada Allah Bagaimana kalau dengan kita Kita dengan internet Bagaimana kira-kira kalau pada waktu kita dengan hiburan Setengah jam Satu jam Dua jam, yo Allah hanyut kita dengan hiburan, hanyut dengan yang lucu, hanyut dengan yang haram. Katakanlah kata pada tu menonton yang mubah sekalipun. Apakah tidak sepatutnya kita mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi? Apakah tidak sepatutnya kita mengucapkan astaghfirullahal azim, ghufranak ghufranak ghufra ghufra setelah kita menonton kalau selepas kita kecil dan benar saja keluar daripada tangga Sedangkan itu adalah keperluan daripada manusia kita disuruh bertobat kepada Allah macam mana kalau dengan waktu kita yang tersia-siakan di padang sampai 3 jam pegang sampai berkelahi Silakan, ahwat dan ahwat, ahwat eh tempat yang tertutup, mau main bola silakan, dengan poli silakan, dengan basket silakan, dengan tak takraw silakan, dengan bola tangki silakan, semuanya silakan. Tapi di tempat yang tertutup, jadi dengan rujuk takik, dewan yurinya ahwat yang bertanding, ahwat yang menonton, ahwat silakan saja, jangan ahwat yang main kita yang menonton itu terbalik terbalik pun juga tetap tidak boleh ikhwah dengan ikhwah tujuannya untuk kita menjaga kesehatan supaya kita sehat segar bugar, kesehatan kita stabil, semakin semangat al-aqlu salim, fisik misalim, tapi jangan sampai membuat kita hasud dan dengki. Jangan sampai membuat kita berkelahi. Jangan sampai membuat kita jadi tegang. Jangan sampai membuat kita terbabit dengan kesalahan. Jangan sampai kita saling cerca, caci, maki antara satu sama lain disebabkan karena kita kalah. Kalau mau menang, nanti latihan tiap hari. Kalah 3-0 apa? Supaya penonton senang Kalau saya, kalau tujuan kita Untuk menghibur teman-teman Itu dengan kipar itu jangan terlalu bunuh diri Jangan terlalu jangan terlalu berjuang Jangan terlalu hati habisan Jadi kalau seandainya serangan Dengan back misalnya membawa bola Atau dengan penjelam Wah, 5, 7, 7, 8, 8, 8 Shot, go nah, Penonton kan senang semuanya tak nak untuk menghibur penonton itu bagus sekali Jadi dengan kipar itu biarkan saja bola masuk dia namanya hiburan ini kan kita bersukan kita bukan serius ini namanya bersukan berolahraga untuk kita berhibur jadi supaya penonton senang kan kita tegang waktu kan? serangan dilancarkan kan tegang tukar semuanya tegang sampai kepala kita bergerak macam tuh padahal dia tak boleh ikut kita yang bergerak kita yang marah kita yang emosi kita sementara dengan pemain di dalam tv Kita boleh dikawal ala kuliah sampai baling batal sampai berkelahi, sampai mencocok dan mencaci maki. Apa? Satu biji bola aja. Berapa pemainnya? 11 tambah 11 berapa? 22. Belikan bola di atasnya 22 biji bagi satu orang satu titik. Apa problemnya? Kalau yang direbutkan satu biji bola, ada seorang tukang guru menonton bola, dia tidung. Dia tuh menonton. Apa katanya satu biji bola direbutkan? Nanti saya bagi duit beli bola 22. Balik masih bawa satu. Ha, kalau itu yang direbutkan. Jadi silakan. Islam tidak mengharamkan kita bersukan. Tidak mengharamkan kita berolahraga. Dengan bentuk yang bagaimana saja. Tapi ingat makhlamat untuk kesehatan. Bukan untuk kita tegang. Bukan untuk kita berkelahi dan bermusuh-musuhan. Kembali kepada hadis rasul. Wufraanak. Kalau tiga jam di lapangan atau di padang. Apakah tidak sesuatu kita ucapkan Wufraanak? Wufraanak. Setelah kita main, Goh pernah. ya Allah yang kuharapkan. Karena idah faraj min al falah. Nabi kita ucapkan Alhamdulillah. In da di atas ada Segala puja dan puji ku pancarkan kepada Allah yang telah menghilangkan segala gangguan yang mengganggu dan menyehatkan aku. Afani menyelamatkan aku. Karena Nabi Yosua Shallallahu Alaihi Wasallam idah bala apabila Nabi kita buang air kencing. Nabi kita berwudu. Kemudian Nabi kita menyemprotkan atau menyiramkan air ke hadapan. Tujuannya untuk mengelak was-was. Ini jarang kita lakukan. Jadi Nabi kita berhuduk. Muka, tangan, kepala, kaki. Bagi daripada air, Nabi kita sapukan ke hadapan. Nabi kita semprotkan, Nabi kita siramkan ke hadapan. Jadi Nabi kita berhuduk. Tujuannya tidak lebih daripada untuk mengelak waswas -was daripada diri. Allah, bahaitul Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Raani Rasulullah melihat aku anak Abu Lupa Iman. Ini alasan orang Mesir. Kata orang Mesir saya ini siapa? Syaibina Omar yang mulham. Sahabat Nabi kita yang kedua sebagai salah seorang daripada penghuni dan sebagai penghulu syurga. Nabi kita bersabda. Sayyidah, Kuhul, Ahlil Janah. Dua penghuni atau juga dua penghulu syurga Di kalangan afran tua itu adalah Abu Bakar dan Omar. Saya tak kalau pada itu tengok Omar. Saya tak kalau pada itu melihat dengan bayangannya Omar. Masya Allah dengan sejumlah sekian manakib daripada Omar. Mungkin pernah saya katakan. Suatu nanti kita menanyakan kepada Malaikat Jibril, Ya Jibril, ah an Umar. Perkenalkan aku tentang mana daripada Omar. Jadi kata Malaikat Jibril alaihissalam, kalau Allah bagikan, aku leluasa dengan sepanjang umur dunia, untuk menghitung mana kita, Omar Ibn Khattab tentu dengan waktunya yang tidak cukup itu dengan Sayyidina Umar Macam mana kira-kira dengan Abu Bakar bin Siddiq. Sayyidina Umar mengatakan Inama al-hasanatu min hasanati Abi Bakr bin Siddiq ya, radhiyallahu taala anhu. Baru-baru ini saya terbaca di antara daripada manaqib Umar setelah beliau menjadi khalifah ternyata dengan Sayyidina Falha bin Ubay bin Lah, Falha dan dengan sahabat Nabi kita Zubair bin Awam. kalau tidak salah di malam hari yang gelap gulita jam-jam seperti ini barangkali suasana sepi dan hening yang pada waktu itu dengan Seno Omar masuk ke rumah seseorang masuk keluar kemudian masuk kembali diintai oleh dua orang sahabat yang berkenaan, yang pada waktu itu entah macam mana dengan mereka yang pada waktu mereka masuk ke rumah yang berkenaan tadi itu ternyata di dalamnya terdapat seorang wanita tua buta dan apa? bo'at kemarin dan lumpuh terdapat seorang wanita tua buta dan lumpuh maka pada bisu dengan Saidina Falah menanyakan, Yam Ra'ah, ini di sini ngapain saja, ini buat apa saja di sini dan siapa laki-laki yang datang tadi itu? Jadi kata si wanita tua tadi Itulah dia dengan laki-laki Yang senang biasa berkhidmat dengan saya Sejak saya buta dan lumpuh Astagfirullahaladzim Kata Sayyiduna Tal Kenapa aku sampai buruk sangka Semacam itu dengan amirin mu'minin Sejak dari dahulu lagi Sebelum jadi halifah Yang menjadi hadam kepada wanita Buta dan wanita yang lumpuh Tadi itu adalah Sayyidina Omar Manaki Omar tidak terhitung banyaknya Ternyata dengan Sina Umar Pernah juga kencing berdiri Jadi kata Mesir Kena baca habis Kena baca habis Umar saja pernah kencing berdiri Jangan salahkan kalau kami kencing berdiri Ya jangan setakat itu saja Umar kencing berdiri satu kali Yang itu kencing tiap hari Lain Jangan disamakan Tiap ya, satu kali tadi itu pun nanti kita tegur Bagaimana ada taksi Jadi jangan sampai kita digelirukan Jangan sampai dia ngatakan Ustaz Masalah budaya itu Ustaz bukan suatu benda aneh, bukan suatu yang pelik tidak. <tuh> Kenapa? Sino Umar Siddi pernah kencing berdiri. Ya, kita katakan itu betul. Tadi macam mana redaksi hadisnya? Qala ra'ani nabiyyu rasulullah melihat aku kencing berdiri, faqala ya Umar la tabul Kalau nanti jadi menteri pertahanan, Menjadi menteri ekonomi, menjadi menteri Persiaran, ada menteri Persiaran gitu. Pole bahasanya. Hah? Penerangan. Jadi menteri penerangan. Jadi menteri apa saja. Jangan dibuatkan tanda, jangan dibuatkan tempat buang air kecil yang berdiri. Buatkan kata orang kristen juga boleh duduk senang juga duduk. Apa problemnya? Ni di masjid-masjid kita lihat, di masjid-masjid tu ada beberapa tempat untuk kencing berdiri. Mesir beberapa tempat kencing berdiri di Indon, apalagi -mana, di mana-mana. Kata di masjid-masjid sampai macam tu. Apa problemnya? Kalau kita duduk senang, kalau kencing duduk kan senang. Senang. Pertama kita boleh was. Kemudian yang kedua, apakah kita tidak akan kotak, daripada kencing berdiri, kadang-kadang dengan ukurannya tidak pas. Kadang-kadang tinggi kadang-kadang rendah. Disamping pula dengan jip ya, jip, zip, zip, pakai zip dan zip, daripada kita, kadang-kadang ukurannya sedikit gitu saja. Ah. Jadi mau dikemanakan, apakah dikeluarkan ke atas atau tidak dikembangkan coba kalau kita bukan kita tanggalkan celana kita senang kita kencing tak ada yang kena kalau itu tadi itu kena kena masih rendah lagi terpaksa dengan berdiri tarik ulurkan ke atas ulurkan ke atas akhirnya kencing tidak tidak habis tidak puas setpas kencing lapas istinja menetes lagi Innaaamat adil Qadri Kebanyakan daripada seksa-seksa kubur itu Sada nabi minal bauli Daripada kencing Jangan kencing berdiri Sebagai mana saya katakan Jadi penitia masjid Apa sebut penitia? Jadi pengursi masjid begitu. Jadi pengursi masjid Ahli jawatan kuasa Atau jadi penitia jangan dibuat bentuk tandas yang semacam itu mencumalah caranya supaya orang yang buang air kecil di sana membuang air kecil secara sunnah setelah ditegur satu kali fa mamtul tuqa iman ba'do'a ku tak pernah lagi kecil berdiri setelah itu sekali saja dan ditidur teruslah dan ingat qala wa an hudzaifata radhiyallahu ta'ala anhu dan nabi sallallahu alaihi wasallam ataa subata taqomin sesungguhnya dengan baginda nabi datang ke tempat tumpukan sampah kaum faba laqa imama terus nabi kita kencing berdiri qila kana dzalikali udrin itu disebabkan karena uzur memang ada riwayat sahih dalam bukhari muslim qad nabi kita kencing berdiri tapi dengan tiga penafiran Penafsiran yang pertama, Nabi kita kencing berdiri disebabkan karena Nabi kita sakit yang tidak memungkinkan Nabi kita berduduk. Penafsiran yang kedua, Nabi kita kencing berdiri sebab di situ tompokan sampah. Subata takahumnya subata tompokan sampah. Nabi kita takut keperacikan dengan nejis. Supaya tidak keperacikan dengan nejis, akhirnya Nabi kita kencing jauh dengan berdiri. Kencing berdiri tujuannya untuk mengelak daripada keperacikan Pracikan boleh kami kepracikan nejes. Alasan yang kedua, yang ketiga nadi kita kencing berdiri untuk menjelaskan kepada kita kencing berdiri hukumnya hanya stakat makro saja belum sampai kepada tingkat diharamkan atau dengan redaksi lain inama balaqo iman libayanil jawas untuk memperkenalkan kepada kita hukum kejing berdiri itu mubah itu saja jadi bukan sunat untuk dijadikan panutan tidak untuk dijadikan sebagai ikutan tidak dengan tiga alasan untuk menjelaskan hukumnya harus disebabkan karena ketika kita sakit disebabkan kerana Nabi kita khawatir kalau keperajikan dengan najis. jadi dengan tiga alasan itulah ulama menjawab hadis yang kita riwatkan sini. yang kalau dengan baginda Rasulullah melakukan satu perkara yang makruh tetap itu yang terakbol atau yang terbaik untuk baginda sebab Nabi kita musyare ditugaskan Allah untuk menyampaikan hukum kepada umat Qalat Aḥīsatū raḍiyallāhu taʿālā amā ḥaddathakum syapa saja yang menceritakan bahwasanya nabi kita kencing berdiri jangan sekali-kali kau mempercayainya nabi kita tidak pernah kencing berdiri maka mayabulu illā qāhidah tentu dengan sayyidatunā Aisyah istri nabi kita yang tercinta satu-satunya isi nabi kita yang perawan itu adalah sayyidatuna aisyah menceritakan tidak pernah nabi kita kucing berdiri babu siwa silakan